Коли ран навесні повернувся до життя, він побачив інший рангород. Але найбільше його вразило не те, що військова твердиня перетворилася на просто село, і не те, що замість одного є на майдані стоїть глиняна Велика Матир, і навіть не бабське урядування, а те, що рангородці які ще недавно навіювали жах своєю войовничістю на всіх свинопасів краю, цілком задоволені своїм життям. Тому Ран не взявся відновлювати старі порядки, а почав збиратися до переселення в Ледгород. Там йому без Леди жити буде важко, але тут просто нестерпно. Для початку він одягнув своє шкіряне бойове вбрання, обвішався зброєю і пішов до своєї хати, де мешкала Гета з дітьми. Молодші сини злякалися його, а старший дивився з цікавістю. Гета трималася насторожено, вона була готова до всього. До того, що Ран поверне собі владу, відновить попередній лад, Вижене її з рангорода або просто вб'є. Ран побачив її і подумав, що убрався він правильно. Старша матір злякалася. «Гето, поговоримо, як люди значні і владні», – запропонував Ран. Жінка покірно кивнула головою. Я не маю нічого проти того, щоб мій син Ран-І став вождем, а доки він виросте, щоб ти правила Рангородом. Але скажи мені, чому ти відновила культ великої богині і зневажила одного Є? Цього хотіли люди, тихо відповіла Гета. Які люди? Про що ти говориш? Адже вони всі прийняли віру у великого сина одного, що є. Це лише про твоє око, ране. А насправді більшість людей нашої громади поклонялися Великій Матері. Ти брешеш, скипів ран. А навіщо брехати? Гета зухвало посміхнулася. Мені що син, що матір, обоє великі. Для мене важливо, щоб мій кровний син був вождем цього народу, а я при ньому. І для цього я готова визнати культ хоч і великого байстрюка, якщо цього хочуть люди. Розчарований, вражений, розгублений, ран ледве опонував себе. Ну, якщо так, то і хай. Ледве видушив він і себе. «Ти повертаєшся до влади, Ране?» – стиха вимовила вона. «Ні». Гета розцвіла своєю непересічною жіночою вродою і так що Рана ж замилувався. «Красива все-таки в мене дружина. Може залишитися?» але озвався після довгого часу той, хто колись не вгавав базікати в ньому. «А ти подумай», – сказав він, «чого це вона так розцвіла? Тому, любий мій, що ти відмовився від влади. А дай на її запитання відповідь «так» і побачиш, що залишиться від її вроди». Мудрий цей мерзотник, похвалив його Ран і сказав Геті: Я хочу перебратися на нові землі. Рангород має мені дати зерна, худоби, коней, посуд і кожен рік платити данину. Невелику, як для цього городища. А якщо ви перестанете платити, я повернуся, а потім ти знаєш, що буде. Гета знала. Тому охоче погодилася на ранові умови. Коли жила Леда, Ран хотів у Ледгороді заснувати новий народ. І першими ледгородцями мали бути його з Ледою діти. Тепер навпаки. Він не хотів, щоб у Ледгороді народилася бодай одна дитина. Це має бути поселення людей, які не залишать по собі сліду, Небіщики вони спалюватимуть і пускатимуть за водою. А останнє, що залишиться, людина має спалити Ледгород і сама згоріти в тому вогні. Вітер має розвіяти попіл. Ран міркував собі, що найкраще, якби в Ледгород відбув він сам і дожив там віку спалившись на старості у своїй халабуді. Але він знав, що сам не зможе робити хліб, а як воно без хліба, йому вже відомо. До того ж, він не був упевнений, що зможе без жінки. Останнє розв'язалося само по собі. Готуючись до переїзду, не з'ясовуючи стосунків, Ран зрозумів, що з ним іде ула. Якщо з часом вони одружаться, дітей у них вже не буде. Рана це влаштовувало. Ран надумав брати із літніх, але ще здатних до роботи людей, які мають уже дорослих самостійних дітей, а жінки до того ж не можуть більше родити. Знайти таких людей виявилося складно, бо в Рангороді аж таких старих ще не було. Тому Ран об'їхав сусідні хліборобські громади і не без труднощів знайшов десять пар, які погодилися вирушити з ним на нові землі. Ран спокусив їх спокійною старістю у теплі й добрі. А якщо простіше, можливістю менше працювати у полі. Всі майбутні ледгородці перебралися в Рангород і взялися допомагати Рановій Улі готуватися до переїзду. Після збору першого врожаю Ула сказала Ранові, що все готово і завтра вранці можна вирушати. Ран окинув поглядом ним же збудовано селище, затримався на статуї великої матері і твердо промовив. Ні. Сьогодні ране вже геть пополудні. Сьогодні, — повторив Ран. Доки сонце зайде, ми покинемо Рангород, а заночуємо в дорозі.